פרק י"ב בזמן שהתאספו רבבות אנשים, עד כי דרכו זה על הרגלו של זה, החל לדבר אל תלמידיו תחילה. היזהרו מסעור הפרושים, שהוא הצביעות. אין דבר מכוסה שלא יגלה, ואין נסתר שלא יוודע. לפיכך, כל מה שאמרתם בחושך, יישמע באור. ומה שלחשתם בחדרי חדרים יוכרז מעל הגגות. ואני אומר לכם, ידידי, אל תפחדו מן ההורגים את הגוף שאחרי כן לא נותר להם לעשות דבר, אבל אזעיר אתכם מפני מי לראו, יראו ממי שסמכות בידו להרוג, ואחרי כן להשליך לגיהנום. כן, אני אומר לכם, מפניו יראו, האם לא נמכרות חמש ציפורים בשני יסרים? גם אחת מהן אינה נשכחת מלפני אלוהים. ואולם, אפילו שערות ראשיכם נמנו כולם. אל תפחדו, יקרים אתם מציפורים רבות. ואני אומר לכם, כל המודה בי לפני בני אדם, גם בן האדם יודה בו לפני מלאכי אלוהים, והמכחש בי לפני בני אדם יכוחש בו לפני מלאכי אלוהים. כל מי שיאמר דבר נגד בן האדם, ייסלח לו, אך המנאצת רוח הקודש לא ייסלח לו. וכאשר יביאו אתכם אל בתי כנסת ולפני שליטים ורשויות, אל תדאגו איך ומה תשיבו. או מה תאמרו? כי רוח הקודש תורא אתכם באותה שעה את כל מה שצריך לומר. מישהו מנעמון אמר אליו, רבי, הגד נא לאחי שיחלוק איתי את הירושה. אך הוא השיב לו, בן אדם, מי שם אותי עליכם לשופט או למחלק? הוסיף ואמר להם, שימו לב והיזהרו מכל חמדנות, כי חיי האדם אינם תלויים בשפע נכסיו. סיפר להם אשל, שדהו של איש עשיר אחד הניב יבול רב. מה אעשה? חשב האיש בליבו, אין לי מקום לאסוף את יבולי. זאת אעשה, אמר, אארוס את הסמאי ואבנה גדולים מהם, ובהם אכנס את כל תבואתי ורכושי. ואומר לנפשי, נפשי, יש לך הרבה דברים טובים שנאגרו לשנים רבות. היא נפשי, איכלי, אשתי ושמחי. אלא שאלוהים אמר לו, כסיל, בעצם הלילה הזה ידרשו ממך את נפשך, והדברים שהכנת, למי יהיו? ככה הוא מי שעוצר בשביל עצמו. ואינו מעשיר למען אלוהים. אמר לתלמידיו, לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם, מה תאכלו, ולגופכם, מה תלבשו. הלוא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. התבוננו אל האורבים, אינם זורעים ואינם קוצרים, גם אסם או מחסן אין להם, ואלוהים מכלכל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים, ומי מכם בדאגתו יכול להוסיף טפח על שנות חייו? וכיוון שאינכם יכולים לעשות דברים פעוטים, למה תדאגו לשאר הדברים? התבוננו אל השושנים, איך הם גדלים. אינם טובים? אף אינם הורגים, אך אומר אני לכם, גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש האלוהים את חציר השדה, אשר היום ישנו, ומחר יושלך לתוך התנור, על אחת כמה וכמה אתכם, קטני אמונה, גם אתם, אל תשאלו מה תאכלו ומה תשתו, ואל תדאגו. הן את כל אלה מבקשים גויי הארצות, ואביכם יודע שאתם צריכים לאלה. אבל בקשו את מלכותו, והדברים הללו ייבספו לכם. אל תירא, העדר הקטן, כי לרצון היה מלפני אביכם לתת לכם את המלכות. מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים, שאינם מטבלים, אוצר בלתי נגרע בשמיים, במקום שאין גנב מתקרב לשם ואין העש משחית. כי במקום שמונח אוצרכם, שם יהיה גם לבבכם. יהיו מותניכם חגורים, ומנורותיכם דולקות. ואתם, היו דומים לאנשים המחכים לאדונם בציפייה לבואו מן החתונה. באופן שבבואו ובדפקו יפתחו לו מיד. אשרי אותם העבדים, אשר האדון בבואו ימצאם עומדים על המשמר. אמן, אומר אני לכם, הוא יאזור את מותניו, יושיבם, ויגש לשרת אותם. ואם יבוא באשמורת השנייה, או באשמורת השלישית, וימצאם כך, אשרי העבדים ההם. זאת דהו, אילו ידע בעל הבית באיזו שעה יבוא הגנב, לא היה מניח לחדור אל ביתו. גם אתם, היו מוכנים, כי בשעה שלא תעלה על דעתכם, יבוא בן האדם. אדוננו, שאל כיפה, האם לנו אתה אומר את המשל הזה, או גם לכל אדם? השיב האדון, מי הוא אפוא? הסוכן הנאמן והנבון, אשר האדון יפקידהו על משרתיו לתת להם את ארוחתם בזמן, אשרי העבד ההוא אשר אדוניו יבוא וימצאו עושה כן. אמת אני אומר לכם, על כל נכסיו יפקיד אותו. אך העבד ההוא, אם יאמר בליבו, מאחר אדוני לבוא, ויתחיל להכות את העבדים והשפחות, ולאכול ולשתות ולהשתכר. בוא יבוא האדון של אותו עבד ביום שאיננו מצפה לו ובשעה שאינו יודע, וישסף אותו וישים חלקו עם הבלתי מאמינים. והעבד ההוא, אשר ידע את רצון אדוניו ולא הכין ולא עשה כרצונו, יוכה מכות רבות. אבל זה שלא ידע ועשה דברים שהוא חייב עליהם מכות, יוכה מעט. כל מי שניתן לו הרבה, יידרש ממנו הרבה, ומי שהופקד בידו הרבה, ידרשו ממנו עוד יותר. אש באתי לשלח על פני הארץ, ומחפצתי שכבר תבער, אלא שעליי להתאבל טבילה, ומה עליי המועקה עד אשר תושלם. הסבורים אתם שבאתי לשים שלום בארץ? לא, אני אומר לכם, אלא מחלוקת. מעתה, חמישה בבית אחד יהיו שרועים במחלוקת, שלושה נגד שניים, ושניים נגד שלושה. האב נגד הבן, והבן נגד האב. האם נגד הבת, והבת נגד האם. החמות נגד כלתה, והכלה נגד חמותה. אמר גם אליהמון, כאשר אתם רואים ענן עולה ממערב, מיד אתם אומרים, גשם בא, ואכן, הגשם בא, וכאשר נושבת רוח דרומית, אתם אומרים, היא יהיה חם, ואכן, החום בא. צבועים את פני הארץ ופני השמיים, יודעים אתם לפרש, אבל איך זה שאינכם מפרשים את הזמן הזה? ומה אתם בעצמכם, אינכם שופטים נכונה? כאשר אתה הולך עם איש רווחה אל השליט, ישתדל להשלים עמו באותך בדרך. שאם לא כן, ישחד אותך אל השופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, והשוטר ישליך אותך לכלא. אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה.